Buongiorno, giorno. Good morning. Good morning, morning to you. Yes. Mirë mëgjes Mirë se keni ardhur në klubin Mjessit, në vale FM, 163, e mëgjesit Në valet e klab e femën e inë qinë t'i kater Edhe në ekranin e klab të vësë Mirë mëgjesit Mirë mëgjesit Mirë mëgjesit Mirë mëgjesit Qa bëjt? Si jeni? Mirë Unë duhet i afrujë mikrofonit shumë Dhe të flas duke e thithur airin Se po të këshoj atë përse Kërset ose ngrit volumin shumë Dhe të bëjtë shu po ramshik e e work classë, unë duhet lshuar, por duhet të rregu. Është shumë e çuditshme. Po se e, jo, kur jam këtu pastaj jam off mic. Këtu dëgjohet gjithë dhoma. Për shemund. Pa duhet të shumë larg. Po. Por ndemmë të them duhet. Sa është altin një pöllëm? I ha. Katërgjish. Fjalët. 1 2 3. Atje një pöllëm. Një pöllëm. Edi. Është vetëm një gjë që mësoi dot. Pöllëm. Sa unë kam shumë një vogël dorë. A do? Sorbebeši në lumdark i ri i kësaj mirëmëngjeshi ç gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit në valë jo se unë flas në një tonalitet tjetër olta se duhet eversh se për shkakun kthej që nuk do ta them kështu mirëmëngjeshi ç gjithëve nuk mund ta them mirëmëngjeshi ç gjithëve mirë se keni ardhur në klubin e mëngjesit kjo është e vdekur fare për mua ç'bëj do ashtu është rregullosh po kurse kshu mund të them siç thonë ju për shkakun po jo po mirëmëngjesë gjëra kështu po që se të flasësh me atë... që po se të përshat të gjënë që të zhjojsh njerës të duhet... dhe të flasësh me fort që se altimim për tëtë për të, këta, po... si të abejmë ndashin? si thema të thematë? mirë mqesi që të gjithve mirë të keni ardhur në klupin e mqesi... që të gjyësht të gjyësht jo si të gjyësht, po si program natë, jo po si, si program gjesi se po të bësh të si program gjesi të tak ma ule i edhe opë dhe të gjyësht të gj Mbi dritë ato do ta provojmë një herë. Sa bëjmë emisionat program, do një program sepse se ajo po thoshte duket se duke të si emisionate. Un thashë provojmë një herë se nuk i diet. Leret e ti e ke shprehur dëshirën për emisionate në. E mua pëlqej emisionat. Në raste të ndryshme, e, nuk e di, por qëshë. Nuk e mohoj këtë. E, di, emisionet. Një, <laughs> si e doni emisionin? Ti fik të gjitha dhe emisioni je, je, është i pas orës 12 apo të lë një dritë vogël që të jetë emisioni pas orës 10. Varet ç'a emisioni do jetë. Mos e dhë emision këtu për 3 nat për e kurudha për gjithë sipër. Por çfarë do të kemi emision? Mbajmë ndonjë emision që bëi Nathan, mm -hmm. uh, ose transmetoi Nathan, nuk e di se kur, po në Amerikë bëti aj. Ëh. Dhe ishte njëri i cili fliste vetëm për UFO, për këto misteret, për sekretet që qeveria kishte fshehur dhe mm -hmm. se si i mbahen. Kepse gjithë këto teoria konspirative në lidhje me ardhin alienven, tok, e alienëve në tokë, gjithë këtë teknologjinë që zotroni me dhe marrëdhëniet e tyre me qeveritë botërore, po gjithashtu seriozisht. Telefonata Njerës që në tërtonin teori mbi teori Njerës që merë Tonin kishin fakte se si kishin parë këti gjëna të vend mm. Apo Këti gjëna të vendin tjetër Dhe përsa që tire kjo Po ishte ora një 2 mqesit E këpëton kër transportoj e gjithë gjoja Nuk e dinë se kishin vëna do rrë arka stile Si për thënë që shiko se ku nga kanë shtyr Në Skajet Medjas në skajet e do të thonë se nuk duan që sekretet të dalin, nuk na lënë që të kemi një emision në ditë të drekës. Do ta kemi në ditë të mëngjesit. Kjo që Qështë... marrin më seriozisht. Sigurisht. Kur është darkë? Ashtu i gjithë produkti si kur funksionon dhe më mirë. <gjit> Filo. Po. Fillon edhe futesh atë tinë atë lë misteri. Po. Ishte çmenduri. <gjit> një herë mësua, ata ajisën më insomnie për shkakun, edhe din shumë mirë për çfarë flas. Po gjithsesi, mirëmëngjesi që të gjithëve. Sot është data 6, mirëdashur, 6 qershor. Data është e marsit. E marti nuk është hers. Je i tund. Nuk e di, nuk e di. Deka është robotar. Jo, më ndodhi thjesht një incident i vogël. Ai më banë t'rëgoj. Uroj që të mbyllet me atë. Atëra, incidenti numër 1 për ditën e sotme. Po ja, sigurisht. Po duhet ecur kemi ciklin mra... e incidenteve, ja, do të bëjmë një serije. Mera një gbizhuchi që është mbaruar dhe shkela me këmbëtheva. Inzegon, a kisha në vesh? Kisha një vat, po. Do të thënë vathira. Dhe pa dashje shkela me këmbë. Po them, uroj të Të jetë vetëm kja okay. E parën që një minutë no, është tërës nga dita e martë O, vërdet e kështë të të ka luar... i bur tërës Veshtë përstaj <laughs> O, <Oll> e ta Shumë <laughs> Jërit, unë akoma se ka kaluar të si. mm. Ti se ka kaluar të, asë gjithë tërës dërë tëni Hmm, të su di Dhe një herë Mdo dhe një gjerë akëshu Par dje, jo dje Të djelën Zëbërësja shkallët Abash-abash Dhe ishte ora një djetë E më Kur mund të katë i tretë, të më sho unë një derë pitbulli. Ja, pot prisa. Ishin një pitbull i madh, i bardh, me pika gri. Duk e sigur ishe ishë shërtuar me dalmat, por nuk ishte, ishte pitbulli pasërse. Në full pilot dhe taman pitbull, po kishte pikat pra, ajo ishte veç... Si pitbulli e t'mirit, s'u e ka me pika, pot bardh. Mas më t'faj që ishte aji. Do s'taj, pas feqe ne i mduje. U s'to rajzën të ndaj. Nuk e di. S'ka dhe shpinë. Jo jo, ishtë nga 3 pra, ishtë nga 3 Po... Fa shumë kjoj, ose do më shqyëj, ose si do më shqyëj, du Në dy janë... Atë Ti atë i pravove, dhe... gjithë ja, i gjithëse se Ja, Kalovë Së në dode e zjo Kalovë Duke i shumë i lodur O, që no Duke i shumë i lodur edhe... Ishtë në gjithur dhe nga 3, vërë Po jo i këshu Jo i gjakosur, se... Ishte redur Ishte vedem Laba jasht një... Pa pristetizatën Super beatbook Fut e lapër mrejnë Ka di 3, po A do i ka. Saçë janë çëre. Paskë shputuar mirë. Po jam me një Po çka, varet e kush kujdeset për ta, nëse ti e ke ndarë mendin që duhet ta mm. bësh një çel të egër, atëherë ti mund të ja dalësh mban shumë kollaj, por ja nëse ti Mund të dalësh. Me qenin thonë shumë mund të kërnonë edhe të fria, Olta. <laughs> se është mjaft e tim. Ai se lëzetën pa. Takova një qen tjetër një ditë më parë. Se kjo. Super qen. Super qen. Ky kishte pak pitbull. Qen bir qen. Shum pak pitbull, bënda. Ishte i miksuar. Po është shumë lozonjar shoj mirë, shumë edhe nejse, okay, sepse flas vetëm për çmenduri. Po ji këtu. Ehm, um, mund të të dalin përpara? Mund të të dalin, është më mirë të të dalin përpara, sa ka pas, nuk e di. Ne zon vazdojnë ndroj rrugë akoma te blloku kështu. Muam vetëm një herë më ndodhi mm. me vizikletën që më bën me, më kanë bën ishte me bicikletën ata. Çi fillon atë Solian. Nuk e di pse. Oh, vërtet e ke? Kande juar këngën e Shakir-s sot shtat. A mund ta kemi edhe këngën? Në, në, në, në, në, në, në bisiklinë, ta, në se ka një tufë qenë nga mërave që, që janë gjithë në shakirët Ollë taj ka shumë problem, tufa dhe qenëve, mishë da në Shum. shumë, në përgjithësi Kurse unë, dheta kova dhe një kushurinë në time, super dentista, jo mm. Që pëjit në supermarket, edhi pse? Për bler salcishë. Për çfarë? Është i për këmp, po. Për një puçi, ishte daran si puçi i Ulta, ti yeri. Mi sojegam uh, fjalë, faga shumë. Jo, do un kam një shoqë në fakt që ti del për kafe apo atë fute me në minimarket. <gjimai>, Jamë ka shumë një si ushqejnë. Ne më të marrim ta salcica kështu më thëjë ti ndoshta me këta ke problemi Ulta. Ndoshta ai ke problemin me njerzit që ushqejnë se ndoshta nëse nuk i ushqejnë, <laughs> e kam me mua doktor. Ngor... <laughs> gordi, gordi numri, ëh. Eh? Edhe ti skem uh, sepse ke të kesh problemin, do të jen uh, rrugët do të jen sterile <laughs> pa qenë. E kupton? Ndonjë mance tek tu kshu. Mances ka problem. Po sigur ka rënë, uh, siguria rënë bomba. Ashtu do bëhet. As i do të naç, as do të bëhet urvet. Aha. Uh -huh. Asin që ai gjallë, asin aha aha. E rreth me qetësi. <laughs> aha. Jo dash tur nuk dua, po pak të paktën qend të janë në vendin e duhur, jo te er rrugaimi. E cili është vendi i duhur që janë me pyesun? Një rrugic tjetër për shembull. Qend do të kenë kështu si proloj. Jo ndejë ka kalojë. Në vendin ku parkojnë bicikletat ka një vend kështu, një kuti, e kupton? Thjesht e pikturuar në trotuar, kuti që janë, sigur që janë atë ata errin vend brenda vijës. Zakonisht. Po, më. Mjë. Nuk e di, mos janë shumë probleme këta që kanë në qytetin ton. E di që mund të bëhen bezisum edhe të frikshëm ndonjëherë kur bëhen kështu po. Afrika duhet. Janë shumë lezehshëm. Ka dhe nga ata që janë shumë lezehshëm. Okay. Ja, është vërtetësh. Okej. Ja vekëni një herë tjetër. Vi just percent. Mish dashur. Kë janë shpërqjet ata që nisen ditët me biçikleta? Ja, allësh un diçën nga që ndonjëherë. Për segmentin e sjurtë, sigurisht. desesperado una cartica que yo guardado me te... tani kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit në vitin 1752 një zjarr masiv shkatërron 1/3ën e Moskës përfshir 18 mijë shtëpinë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 Senatori Robert Kennedy u vran në një atentat pas një takimi electoral në Hotel Ambassador në Los Angeles. Në vitin 1992, David Bowie dhe Aimee në martuan në Firenze të Italisë. Në vitin 1993, Mongolia organizon zgjedhjet e para presidenciale në historinë e saj. Në vitin 1995, Pink Floyd nxjerrën në, në treg albumin me 2 CD live me titull Pulse. Në vitin 1996, Hungarezi Arpadnik vendosi një rekord të ri botëror në aeroportin e Budapestit, duke tërhequr me dhëmbët e tij një aeroplan 17 tonë rënd. Në vitin 2002, Diana Ross hyri në një qendër riabilitimi të drogës dhe alkoolit në Mali Bou. This is Club FM 100.4. Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Mirë më gjesi, mirë më gjesi edhe ty jeri Mirë më gjesë Blendi, mirë më gjesë Altini, mirë më gjesë Altini Good morning Alta. Mirë më gjesi Jeni gjesi... <laughs> <laughs> gati për shprejën e ditës Po, jemi gati për shprejën e ditës Dhe shpresoj edhe <laughs> oltat jetë uh, gati për Notin Mont. okay, Shpreja që unë kam përsot është nga Paulo Koelho Mos hunë kohë mes shërime Njerëzi dëgjojnë vetëm ato Qëfar duan të dëgjojnë Aha E vërdet hmm. është? E vërdet Nësë e vërdet Ka të drejta i? Po Dani, edhe të hegjës dorë e kësu Zodi Koello Apo jo? Mjërke, se, i ai, i, se i ka her, shkuetur një qitë këta libra? E provon dhe herën e dutë, herën e tretë, oh. mos e provon <laughs> Po jo, është e vërdet ajo që Se cilit Tregojnë për shumë dhe që të ndrysho është mendje Pazën mm. Nbi bindje politike Apo nbi bindje ndryshme që mund kesh ideologjike Hetare, është shumë e vështirë. Të kthehesh në të kundur të në asaj që je, është shumë e vështirë. Dhe përndaj njërësit zgjetin të letojnë ato gazetat cilat thonë ato që ata i besojnë tani më, mm -hmm. edhe së thjesht përforcojnë në ato bindje, përshqë janë të ndarëca, të sa blenë gazetat e njërit kratë, të sa blenë gazetat e kraut tjetër, dhe se cili letzonë të vërtetën e vetë edhe... Jo, këndoose edhe për gjërat më të thjeshta, jo vetëm për bindjet që ti mund të kesh, por edhe në situata më të thjeshta, mm -hmm. më më jetësore, po them unë. Të gjithë do të shohin, më. e shohin në mënyrën e tyre. Po. Dhe sa do të përpiqesh ti të shpjegosh diçka, ata do të shohin ashtu si ja na kanë në fakt. E vërteta absolute nuk ekziston, po na. Ë drejtë. Është vërtetë e drejt. perceptuar. Faleminderit e tjerë. Të lutem. Okej, okay, kemi tani Oltën, e cila do të na flas ose Reketë është vërtetë absolutë miqdashur thonë në klubin e Mqesit Klamefem 100. Kemi 20 gradësh në këtë moment, 28 do jetë maksimala për sot, vetëm 15% shanse për shi. Sot nuk pikon. Ndërkohë që dje më doli parashikim ndonjë. E vërtetë njoftoha mm. që kishte pak shi. Mm. Nisë këto parashikime jo për fajin thënë, por sikur shumë të lvizshëm janë, shumë po, zonar. Kto shirat e verës Ditët që sishe ti për shumull jam nekaluar mm -hmm. Bëja unë motin Dhe si ishte? Po e zëmë të ejnë të nuk tash njerëtë që do jetë fundjava Këshu të dejë për dejë me tjetë Se këshu ma jetë të mm -hmm. Një të vetëm të shtunën dhe të djelën Po dhe të hënën dhe të marrë Nuk me mba përforcuar 4 ditë këshu 28 grandë Pra pati ja, pa hmm. po. po si e për motin mm -hmm. Një për gjera tjera A <laughs> këto janë mesazhe që ku nuk është vona nuk do të moti. Ne marrim se kompliment për gjërat e tjera. Duket i gjurdor kjo. Por mësoj do të anagramon, kurse ti e bën e po, bën po, dhe po, shumë mirë po. madje. Mhm, mm jam duke bërë një tani me Rafaele. Do hedhim ç'i tani? Ja e hedhim. Okej. Okay. Pse jo? Anagrama okay. në klubin e miqesit. <laughs> wow, sa i dha. Na ra mëzi Tull hmm. oh. mm. Kër mëzi Që ti blen Në vend që të të Dalë këshu Beze Abo gjins Si e dodi mëzin Të delë mëzi tull Na ra mëzi Tull <coughs> Të shkuarë atin që? Shkuarë. Në ra mëzit tullë. Në a, mm -hmm. rë, a, M, e, Z, I, T, y, më, e, zë, i, të y, lë. Në ra mëzit tullë. 0, 6, 9, 27, 12, 2, 2. 0, 6, 9, 27, 12, 2, 2, 0, 6, 10, 9, 27, 12, 2, 2, në ra mëzit tullë ava Ridieri Shraiber e shikon ashtu dashin ngeli njëri ndramosityl ka romë realien tani me i belong to youn klubin e mëngjesit dor është 7:26 minuta miq të dashur mirë se keni ardhur në valët e klub e femrë 104 nga 7:10 me mua Blending Jerin Mjë mjës, Altinin mjësit. dhe Olt mirëmjes Night when sky is up black full of the space I asked the sun to tell the moon that who ever saw there the af dhe nisë nat minuta vëshon 7:30 mirëmëngjes mirë se mirë keni ardhur në Club FM në 104 edhe në ekranin e Club TV-s mirëmëngjes pau mjës. pau pau um mm. ne në... okay po shkon 7:30 në pritani në mëhave Jeri na tregon se ka lloj-lloj talentesh nga lloj-lloj fusha shtjetës që vin atje dhe bëjnë disa circ Disa këndojnë, mm -hmm. disa recitojnë, disa kanë numëra akrobatësie që të lenë pëmendë, etjerë, etjerë, etjerë Kjo e gjitha pjesë e një spektakli që shuhet America Got Talent A, jemi në Amerikë po? Po Êshtë i njëti format I njëti format Ma di e, Simon Cowell kam përshype në nështë në Në juri Në juri në të dë dhyja Në të dhyja në dhe oqe anë E e cudishme si është në dare e njëri <laughs> Atlantiku nuk e përmba ndot Dhe t Pjesë America's got talent, tani në 2017 bëhet edhe çfarë? Edhe një pul e quajtur yoggu. Jo, yoggu. Yoggu. Okej. Okay. Mos e them drejt, nuk e di. Le ta shohim mirë. Është pula e shoqërohet nga dy zonja. Yoggu. Çauk. What is Joe going to do? Now got it. She's going to play the keyboard and she'll play Mark. Do the lua tastierën. Yes, mm -hmm. She plays the piano. Wow. She's in piano she e vogël. Ribula, right pula, pula, pula supposed që oh, no. i bije piano. Pakën këtu pretendojn zonja. Yuria duke shumë skeptike, me. Duhet sigur në fakt ato nuk po thonë të vërtet ëm? Ba normalisht ashte pulësh, leta dgjojmë, leta dgjë mirë. Nëse di pulla t'i dhjerë pianos Filimi si shtë gjithë njëllëm shusit është gënyuar sepse pulla është në qefin e saj A është duke o kruar? Pa Pa ka pulla? E të gjithë me ndojnë se të zonja nuk pëson të vërtetën no? ose të pak dhe në mundin e të tura jo mund t'i jetë gjenin mm. Por... Qek, qek, qek, qek, oj qek, oj qek, oj, qek, oj, qek, oj, qek, oj, qek, oj, qek, oj, qek, oj, qek, oj, qek No, way. no. No. That is great. I do. I <laughs> <saying> have <that> before. <laughs> Te shgod bless America. Mhm. Mm Që ato ngritën kënd. Tam. Kulla duket sikur po ushqehet. Po ha mësi. Ne nuk gabon nga asnjë notë. Sot apo sërë? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Wow. Wow. Ja, bëndoka këtë. Jesimoni mund të kamër një pul. Është një gjokë vërtet. Bravo i shoq. Mirë <laughs> faleminderit ide. Është ta pula. Kush e disi e ka mishën ajo? Ja, kë. Jo, e kam patur dia. <laughs> <Ja, kjo. laughs> ja, ja. Një pul që ditë vjerr. Pjano së ashtje Në të mënyrë dhe atil Në një tavë me pilafë Po, po, thaj shishme të një Dhe ishë si muzikë për barkë Mështë me të dojnë me stomak Lërë i një punët të qenë Dësha të fillon dhe dhe Kur të hajdi atë Se me që jo bëkshu Dëmë të këngë patriotika Më të hajdi lukë në parë pilafë Dhe të fillon dhe Ndje e stomakun të në që ja bën Më më më më më më më më më më Përse duhet fëllusht të ndhirë, është nuk më të mbash Nop, punin luk të edhe Nga të rove, se kë ishte pula me qull Kë është pula me qull <laughs> <laughs> Pula me pilaf, tingolon dryshe E guptova Na ramës i tyll, miqda shurën <laughs> e në klubin e mqesit Wow. Tani e kemi edhe pikturuar mëzim okay, me... Përna, ram mëzit tyll Kam pikturuar një mëz i tili hidet me shpeci Edhe olta është duke pare dhe thëtë Wow, shiko që ar mëzit, kushe disi do shion të aji Edhe kuj ish <laughs> ishën duke Po përtesi po, ta gatua e me patate Salam <laughs> olta, Salam <laughs> Salami uhum. kush nga i kësho uh -huh. Një përës që ata sal salamerin e kush e italian është uh -huh. eh. E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, pas pak ultra denë do na shoj si do të na gatuoim. Po. Pastaj do them altin në furrë. Altin në furrë. Siguro, siguro ti do të hartosh më para se ta pikosh, e ke. Po, po. I sikleçëm pak, po. Po. Do të të arrije pirë. Kemi masan kënum çesim ishtash. Ultaj po mendon për një altin në furrë. Ndërkohë duhet duhet bëjmë një bledhje vogël, një bledhje. Gjithë. I need a four. Mirë më njës Mirë më njës Mirë se keni ardhur në klubin e mjësit Në valet e klab FM në 100.4 Edhe në ekranin e klab të vëtë Shdo mjës me juve nga 7.10 Hello, Jeri Mirë mjës Hello, Mirë. Altin Mirë më njësit Edhe Oltës ota. ota Yes Që është atim braba? Gjësi mm -hmm. Gjësi mm -hmm. mm -hmm. um, Nuk këtini se e pandu këtë historin Bërë ishe shë më duri fare Cilon Nuk isha detajet mjeftu është me mm -hmm. Por Por uh, Ajsa kam, po e po ndaj me ju Ra u gruan, së u kreh, që u po. e të E du gjova, e du gjova E du gjova, si ishte Tani, unë balizuja nga Qënë të ta, që gra që krien të një Ja ku e ke ojta, oh. a ke këtu Qënë të gra që krien Njanë gra që krien, po mm. Si që shpikon edhe Topi, unë nuk mora vesh një që për shumë nga kjo mm. Se ku ka ndodhur Nuk e jep lajmi Nuk jep ku Kan harruar vetëm vendonin. Domethënë është diku në Shqipëri. Mm -hmm. Pra, po ta lexoj lajmin, e thot, u ktheva nga puna dhe përpara se të vija në shtëpi, u kreha në parukeri. Mm -hmm. Por bash shortis apo më pa bërtiti. Pse e ekreur? Për kë e ekreur? Më oh. goditi dhe më pas më vendosi thikën në fyt. Jo. Oh. Duke më kërthënuar se do më vriste. Jo, jo. Oh my god. Po shes nuk i tregoja me kë e tradhtoja. Oh zot. Domethënë xerozia mm -hmm. është <coughs> është ajo që me qënë se jë ta kreur ta Tani ka nga ta që thonë që fajn e ka ajo Sigurisht janë gjithmonë atare që vind të parët Fajn e ka ajo Sefëse du të krije i mër shpesh Nëse du të krije i mër shpesh nuk do dhëtë... po, të ta Tani si të krije shti her pasere Kër ta doj qefi ty aji ka të drejt që të dyshojt Pohë si, po ma i ka Seriosisht? Seriosisht të thonë po, nuk e ti nëse kanë seriosisht Ose nëse janë njëre serios po Um, mm. dhe Ali Sheriqi që e ka raul, se është vetëm 34, 34 vjeçar. Mm. Nuk është në një kështu, po themi me ato të vjetra të fare. Shumë i risë ne, se un Po xhelozi, ska lidhje me mosh. Po je xhelozi, xhelozi. Jo, po thika në fyt, për shkakun m'kujton ata. Tha të frymëzuarit nga oh, të nga ISIS në Londër për shkakun ata bën. Morën thika të mëdhaja. Tashin nuk është terrorizëm anë, ja vështirë të thënit. Sepse je krihur ta kanë një fëmijë bash, një një fëmijë të mitur dhe ne urojmë që ta jein në... po po qave vëstir me thandren po ja vë po ja vë thikën këtë sipas sajn kjo nuk është historia e re është po okay, pra nuk ishte rasti i parë nuk ishte rasti i parë po mbasi letsova gjithën këtë edhe mbasi po e thoja çe në lajmin te topin nuk jepet vendi qyteti fare lokaliteti se ku ka ndodhur ajo që po mendoja ishte ju sfidoj sigurisht mos ta dinit ku mund të kenë ndodhur kjo Në kuptimin që mund ndodhi kudo. Kjo mund ndodhte tek njësija 5 në Tiranë. Po, sigurisht. Mund të ndodhi në Vlorë, mund të ndodhi mm. në Përmet, mund të ndodhi në Shkodër, mund të ndodhi në Tropoj, mund të ndodhi në Blok. Kudo? Apo jo. Mhm. Hajde më jeniu, e pa ti durse ku ka ndodhur kjo. Gruaja vinte nga puna, me çera fjala, mm -hmm. se ishte vetmja që punon në familje, djaloshësh i pa punë, bashorti i saj. Edhe kjo ndimon në nëzeje në gjakreve Se njëri që është i zënë me pun Edhe ka se shabën Nuk shikon flok të gruvas Nuk shpun e dy olë jo, U krej sot apo u krej një dit tjetër Shiko, është ajo Stresi një, një. që akumuloet Dëshpërimi që akumuloet Depresionin që akumuloet Duke qënë pa fund Duke qënë E njëri jo pasaj kërkon Valvula sigurisht pa drejta edhe E bënë vetën për, për burg Po, këshumë lidin ato? Një nga një Pas ka të përruar shumë Mendoj se po Po Titulli ishte do me thënës Këtë do nga të kujtua e Ra o gruan, se u kre mm -hmm. Këtë e mbas pan kërmin e mqesit në Klab FM në një 104 U2 Ta ni Mi që të dashur Një drejtorë të spitali ishte arestuar Fedja për ju është ku në 069 27 22 22 mund dajem një përgjigje që ju bën fitues Dhe kujdoj se nara mëzityll është anagrama mm -hmm. jonë përsot Get back to Glindi and the crew On the Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mi shtë të keni ardhur në klubin e mqesit, në valet e klub FM, në i shindikotër E në ekranin e klub të vës Mi shtë dëshur, patëm një pyetje nga aktualitaja Pak më parë këtu në klubin e mqesit Dhe kishet bëndë me qytetin që e pati fatë Qytetin e beratit Dhe është Manjola fitu e se 1-3-2 në baron numri fiton 2 bileta për në Cineplex Bravo i qovë Manjola, së të lumë Manjola Ti mm. e fitu e s'ka ja. mm. Bra, se që mësojt është drejtori rajonal i Spitalit Beratit mm -hmm. Po ishtë edhe dikush tjetërë më duket, bashkë në të apë ja Ky uh, drejtori është i Raid Frashri mm. Se që mësojt dhe deputeti i Lëvizje Socialiste për Integrim Gledion ba. Rehovica Deputet apo kandidat për deputet? Është a voz deputet. Po ndoshta kandidat. Ka qen, jo jo, i thot deputeti këtu, jo kandidati po voton. Ah po mirë, atë. Po sikisha dëgjuar kurr për Gledion Rehovicin. Herën e parë që dëgjoj dhe dëgjoj të vënë në hetim nga policia. O, për çfarë është kapur? Për për, për, për, për, për një blerje votash. Shiko, lajmi është me të drejtën edhe kjo, a, nëse at mund ta lejoj lajmin të torr? Të po pa, patjetër. Pa është i varfër kus në informacion. Aha, ok. Se nuk e di se ç'u ka hipur një Orex për lajme të pasura me informacion. Pra thonë drejtori rajonal i spitalit Beratit dhe deputeti i Lëvizjes Socialiste për Integrim Gledion Raovicë janë vënën në hetim nga policia pasi me disa kolonjistë të tjerë të këtij spitali akuzohen për korrupsion aktiv në zgjedhje. Ah, po pra blerje votash, si quhet ndryshe. Po. Po, dishkan që mund të ketë bëj për shkak me kartat e identitetit, merr këto, merr. Ai si siç bën, e keni barosur kështu. Po tani policen ndryshe. Okej. Sipas policisë së shtetit, po duhet i marrim me mend këto, se lajmi nuk na i thot. Na thot ah. korrupsion aktiv në zgjedhje, kanë çpik mbaroj. Si Pastaj, pika tjetër, paragrafi tjetër thot, sipas policisë së shtetit, shtetësi me inicialet IF, pra Iraid Franchi, mm -hmm. dhe deputeti GR, kanë konsumuar elementet e veprës penale të korrupsionit aktiv në zgjedhje, përsëritet prap. Absolutisht tani ndaj çdoso apo lexuan fjalinë paraardhse dhe përdorimin e funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Pik. Materialet procedurale i kaluan për kompetencë Prokurorisë së Përgjithshme Tiranë. Kjo është shumë e rëndësishme që të gjithë ta dimë mm -hmm. se ku janë pardon. materialet procedurale se ne Na duhet. <laughs> Populli për materialet procedurale pyet. Thotë se gjithmonë mpyesin ma. Po materialet procedurale kush i kanë dorëzim? <laughs> kush i mori? Të dimë kush i ka, dhe i themi ne Prokuroria e Përgjithshme Tiranë. Siç janë shëzuar mos keni merak. Kam parë Shkepysi. dhe metabelle që tali në kshu materialet, procedur reale <laughs> Tregoni mater, materialet E tjerë, e tjerë Që që kaq është lajmi? Po nuk tregonë do pëtën se Si u e tuan, ku e tuan, si u kapën Me që parë u kapën Në terma që njëri ju t'i kuptoj Njëri ju normal do pëtën Njëri ju jo avokat Po se dhe avokatit duhet t'i imaginoj qërë Që që lajmi është po them Pak Pak si këto fidanët Që mbili lullë basha Këshu nga këto Kemë resu që besohet që duan 40 vjet që të rriten. 80 vjet është mirë. Po pa, kë para aty, aty parku se dëgjova se ky parku, po. Ky parku që është te Ishuzin Anver, do kthehet, është janë dhënë leje për pallate, do bëhen pallate aty, është Aho, e vërtet kjo? Po, po. Ë, vërtet akoma aty? Është, ja. është më duhet të mos është e vërtetë. Jo. Sa di? Aty është bënë një grop shumë madh, më të thënë. Jo, ja, jo, ja, nuk është për grop. Nuk është për grop. Te parku Ua më vjen se parku që dozinë e verën. Po. Po, por nuk ka nuk ka as gropa. Nuk është bërë grop akoma. Akoma nuk është bërë. Vetëm se është një projekt. Paktën. Okej, qartas, jise kemi informacion, son është atje ditë. Vetëm të jalova. Kështu që nuk ka grop. Ëh, atje e parku është akoma aty, po dëgjoj që kanë leje për të bërë ndërtesa. Ai dha aty. Aty pra, mbi parkun. Urimë zemër. Po nuk e di nëse kjo është e vërtetë apo është trillim, kështu që duhet të duhet më parë ta marrim vesh. Del një kompleks aty në fakt. Në atë ndërmi kompleks, tamam se ai kompleksi që është parë. Edhe kur merret vesh këblë ndër kur fillojnë punimet dhe vin me polici private rrethojnë gjithë zonën dhe fillojnë punimet atë rekuptacion. O ti është parku i, i fëmijëve? I eri fëmijë të luajmë. Vetëm për zonën. Vetëm që ndërtojmë një tjetër. Vetëm një gjë si që shkon në parku, siç e thash, janë filizat që janë janë blerë kështu nga nga 300 lekë vogla. Mopaktë si në kafe. Se janë ato që janë si shkopa, e ke mësuar. Mm. Edha nuk duket si park sepse u kursyen leku atje o zot i mall. Morën do sa fidant ishin çik më të rritur, bën pak po si një pakije për kalamoj. Po ç'e dëshën? Ti qi me tullaci, i kanë ngulur anashtu. <gjohet> dhe a s'është. Po rrugica të parkut janë të pashtruara. Po nejse, jo, po mirë, është më mirë. Sa është më mirë? Nuk është asnjë park, po. Është është shumë më mirë se sa ndërtime apo. Po po, sigurisht. Që jo nuk, nuk ankohemi më për filizat jo dhaj të rritura. të pemëve që mbollun aty. Por po them që duhet marrën se. Absolut vazon ka shumë nevoja aty, aty është një katastrofë. Poç kthehesh në të gjitha anën derisa delte Universiteti Europian e Koti Ungana e Lanës, domethënë flasim midis parkut edhe edhe Lanës në anën tjetër. Gjithatë ato ndërtimet që janë bërë, aty ka qenë dikur në Shiraku, onde mm -hmm. që e mbajnë mend, mm -hmm. puntoria ushtarake, usina e verë, gjithë ky kompleksi. Antheta tani është aty është cip më cip me pallate. Dhe s'ka asnjë vend ku dëgjuash topin. Asnjë vend, tash i më thuaj ti mua, ku do ikin këta? Ngaj 21-të do shkoim te parku i Kasharit apo do shkoim tek parku i Liçenit apo te parku i Farkës në Tiranë. Se çdo ajo po po, do luajnë aty. Mirë aty. Po. Sistemi e bukur kjo iri. Po duhet park kjo. Çështja aty. Sepse premtimi ka qenë që nuk do të ketë ndërtime të reja. Ashkosta ka kaj shumë apartamente të panshitura në Tiranë. Pra edhe heronë ngathënan të kur kur u zgjon. S'ka sens. 8000 apartamente të panshitura në këtë qytet pse duhet të bëjmë ndërtime të tjera? A dhe unë kam plotësisht drejt. Mosh fjalë që ka vënë? E mos se fjalë an, besoj të bëhet në pallat aty. Fjala, fjala e vën, ka një, një kuptim për. për Ndryshe, e mirë, pastaj çdo, çdo maskarë dhe çdo një, një, si njëri ndeshëm kra. Urojmë që të ndodhet këso. Dhe jam të njësoj pse, se s'ka ashi kuptim. Se burra endan, ajo fjala endan burrin nga. Mos përdor një fjalë tjetër. S'ka gjë. Qi mbron me i. Ehm Keni parasur e të parkun atje Parkun pra në usinës e në verë Ata parkun animik të vogël Po që ka nevoj për Për mbështetje mm -hmm, mm -hmm. Këthejnë mas pan klubin e mëgjesit Walk the Moon është Tani duke kënduar Shut up and dance Mirë mëgjesit që të qitë dhe Nga Radio Club FM në një 104 Ky është klubi i mëgjesit D.C. Thunderstruck Mi mqesit gjithë dhe Mirës të keni ardhur në klubin e mqesit në valet e klab e fem në 100.4 Ta ni ora, po thu eset 89 minuta Unë jam blendik të me jerin me Antini Nolton Mi mqesit Gjitho mqes me ju mbas fakt do të kemi edhe profesore të mund tup janë këtu Plasim pak për librin e fundi që ka për këthyra i mm -hmm. Që shuhet mm -hmm. Ylber Hënë mm -hmm. Në klubin e mqesit keni pasur Sidurant Ylber Hënë në gjatë javë s'ka luar kemi endhe 3 kovjet mbetura do t'jabim sot për uh, dhuranta për ata që fitojnë Ndërkoj që kemi një anagram i shdashur që ka qëluar shumë e fort mm -hmm. Dhe sfituese për shumë për jush Por e bukur. Nara Nësësësë. më zi t'yl Mos më pyesni për fjalin është sajoj që është Ka që gërma kisha mm -hmm. To sa nërre këto bashtin glore këtë munda të sajoj për ju Nara Mzi Tyl. Tyli dihet është si me vrima kështu si me çfuara, si i tejdukshëm. Shumë i tejdukshëm. Po. Nara Mzi Tyl. Po ti rivendosni këtë gërma, do të formoni një fjalë që unë kam zbier nga fjala origjinale shive, ma ktheni atë mbrapsht në 0692070222 i pari do të fitoj. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Falim diri tolta Ok, shumir, falim diri tolta Të lutëm um, Ndërko, a ti nj një ka një censur me kafshtë e egra Që e mbanin kokën më njanë, ajo është? Mhmm, mm ja, që ullet më njanë Ullet, ullet më njanë, dhjepa, dhjepa kërë Më pas është femra e madhe e** ta, ta. Një gjuhetare e zonja Por ajo se qka, diqka ndryshe Ajo ullet më njanë është femra e madhe pip Unë thash nën, dje mm. Se më si se luanesha nën Te mra e madhe nën Por jo, Altini më thot jo Më më bëri me kok, jo Nuk është ajo mm -mm. Në neja Hëmën shok mm. Do ndymojmë gjaltin Po me ndojt gjalt ka. <laughs> po Një pauzë gjalt dhe si do me thënës Që është nëndymo, Altini? Që është karakteristik Njerëzore. Çë është karakteristik njerëzore. 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. 069 2070222 dëgjoni ndë një kripë, është një karakteristik njerëzore, ajo që është përdorur për ta përshkruar femrën e madhe. Dëgjoni pak. Më pas është femra e madhe i, një guetarë zonja. Por ajo se çka ka diçka ndryshe, ajo ulet mnyan. Emra e mëdhe. Këto janë diçka ndryshe nga të tjerat. Fillon me M? Mama fillon, vetëm. Ja. Vërtet? Po. Wow. Okej, okay, më kam menduar që kam ndihmuar shumë. Le të shohim se çfarë ngjet tani. Në 069207222. Ellie Goulding. Me on my mind. Orash Fix, tëtë dymë djetë minuta, ju jeni me radion Kleb FM, pod zion i klubinëm që jesët. with Wake up and have a laugh. Wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Të nesërm 18 minuta në këtë moment të mirë dashur, jeni me klubin e mëngjesit në valët e Club FM në 104, edhe në ekranin e Club TV-s, mirëmëngjes i gjithëve. Mëngjes mm -hmm. i gëzuar. Një marrveshje e re ndërkombëtare duhet të prezantohet e cila do të ketë si qëllim rregullimin e internetit. Pas asajë ndodhi në sulmin mbi urën e Londrës. Mm -hmm. Ka thënë kryeministria e Britanisë së Madhe Theresa May. Ehm, um, ajo ka thënë se në kibernetik, në hapësirat kibernetike, ëh, mm -hmm. ka vende ku radikalizohen të rinjt, vende ku predikohet një Në version i dhunë shumë mm. I islamit i papranuar nga Shumica Edhe ku Njerëzit bëjnë loj loj propagandash Për të shplar trut Atyre që më pas bëjnë kamikaz Apo Terrorist apo brasës Apo Të shdo loj Të rrisa me i thot se duhet që të hymë më fort në internet Të i fshimë këto hapsira mm -hmm. Të albëjnë më tyret pa mundur komunikimin Dhe në faktë Në fakt, ka të drejtë në këtë frisë ka, ka të drejtë në... Si, në disa bë, e mundur dhe jeshë Kjo jesh. është një që mund të bëhet Që është e është e të bë, bëhet në mënyrë të tilë Që të mos të të nojë edhe të drejtat edhe lirit Që ne kemi fituar edhe mm -hmm. që bajm, pa I mbajmë pajë abuzuar Rëndësishme është që mos të dënohen të gjithë për Fa e dhe pak njerëzë Po ajo që që është e vërtet është kjo Që n Teknologjia dhe interneti Propaganda Isi si, si për shumë më përdoj mm. propagandë të jarës dhe konshme Unë nuk i kam parë vetë Se si jam bërë në një hërë kurios Po Në tështë të duhet i sho Por nga ato që kam ledzuar Të regojnë që Videot që ata prodhojnë mm. Janë përtuaj se Hollywoodiane Nga ana e Konceptimit dhe tilsis mm. Revisat që ata kanë online Janë të kuruara në një mënyrë të jarës dhe konshme Do të të që Puna që bëhet audio, vizuale puna e teknikave e kreativitetit është e shumë paguar, e mirë paguar dhe shumë tingësore. Në këtë mënyrë ata mundet që të penetrojnë pasaj tek të rinjt. Edhe i radikalizojnë ata jo në xhamit, por në dhomat e gjumit. Mhm. puna është që këta të rinj nuk është se radikalizohen aty ku mblidhen besimtarët, aty ku komuniteti është i fuqishëm, aty ku imamët dalin, flasin, por në internet në celular. Aty ku familia nuk e di. Pra emfutur si virus edhe ata. Pikërisht pra. Edhe e kanë përdorur dhe kjo nuk është gjëre. Po mund të ketë një angazhim ndryshe për ndalimin e këtyre faqeve. Kam vëzhgimin unë që kompanitë mëdha të teknologjisë mund të bëjnë diçka për frenimin e trafikut ndëritme të caktuara kur ky drejtim po themi është i drejtim ekstremist, mm -hmm. i dhunshëm, radikal. Që punon për të shkaktuar vdekje dhe gjak Normalisht, për gjithsia mund t'ishe që He, një sekund A mund t'jemi në neutral në, Të temin që shiko se ka neutralitet A i do të shkoj atje në atë mm -hmm. Në atë adres interneti Do t'llëdzoj ato gjerar që e drejta e ti Nështë e drejta e ti Kur e drejta e ti, di pasan që mund të këthet Në të drejten e ti për të shpërthyre njëres uh, A të re s'ka më vlerë E, e për dajnë Ne dihet se është interesante, por është diçka që është një debat, të cilin bot apo e bën tani. Tani që flasim dhe janë duke debatuar shumë mbi neutralitetin e internetit, mbi rolin e shtetit në kontrollin e trafikut. Përgjimin të dish se ku shkojnë, ku klikojnë, çfarë bëjnë në të mënyrë të përdorurit këto për të ndaluar që ndodhin ngjarje si ato që ndodhin në në qendrën e Londrës, apo ato që ndodhen në Manchester, apo ato që ndodhen në Kanapon, në Paris apo në, mm, ku do? Bruksel mm. apo kudo tjetër. Kështu që është është debati i cili do të bëhet në të dy anët. Po shumë i rëndësishëm mbi lirinë e internetit dhe mbi kontrollin, mbi hapësirën atje ku kjo përdoret për të shkaktuar ekstremizëm të dhunshëm. Shumë interesant. Kështu që mbani mbani një vesh për këtë. Nuk do të dëgjoni shumë në mediat shqiptare që flitet për për këto ose nëse flitet flitet si një lajm anamik kështu 2 3 4 edhe kalojmë atan pastaj merremi me tjetrën batut që bëri Ilir Meta apo Ed Rama për it's Ilir Metën. Tomi dhe Jerry, si mm. shaa, uh, di joga dia. Por shumë e bukur ajo. O knajën. Uh, o knajën e tij. Sepse Ilir Meta vra ka thonë që un nuk kisha frik nga ky e jo më të kem frik nga ai. Yeah, nga Tomidh xheri. Ku Tomidh xheri ishin uh, Edirama dhe Lulzim Pasha. Kushte ky ishte ai Berisha pra. <laughs> ai tha, un s'kisha frik nga Berisha, që nëse Ilir Meta, një inxhinieri që e nje Berishën, sa do thoshin që e nje Çe një, një Ramën dhe Bashën, sa do thon që i njeh se ka punuar bashkë me ta, etj etj, uadin gjërat njëri tjetri do thon këta. Nëse Meta e ka seriozisht këtë. Mm. Edhe nëse Rama, me gjithë gjatësin e ti, zërin e trash, kontroli, me gjithë akuzat që i bënë, është tjeshtë Tomi Dhe Basha, me gjithë qadrën e ti, e gjithë mështetësit, është tjeshtë Gjerri Po Berisha kush i bje tjetë Aha Sefse Meta e bënë bën dhe duke dhe të gjykur... Êshtë një personaj e tretë të Tomi dhe Gjerri Spajku, Spajku Qeni Spajku <laughs> Po edhe mundë dhe... Mund dhe... Po se, Njëri shko mund e mundja jërit E bënë Berisha në duke shumë i frikshëm Të, Rama, kushka. Rama, Tommy, një matë Luli, Luli, Gjeri, një mi Po Berisha, ha ha Ho ho Ngojës u Berisha kërë fletë bëm Ajo pëtonë për t'i kërë asuar Sa thonë së shë aqë frikësht Shë i po vjuta një nga e të shirën Jo, këshu thonë vërdet a di dashur <laughs> babajan no njeher miu mund te jet me frikse po sa harom a miu po per elefanti po le dgjojm el siren tani yeri vem mas <laughs> vak the club is <laughs> the best place <laughs> to find a lovers <laughs> at the bar is <laughs> where i go me and my friends <laughs> at the table doing shots <laughs> trip fast and me talk slow come over and start up a conversation with just me and trust me i'll give it a chance nows my hands stop the pen and man on the jukebox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 she smell like you maybe we're discovering something a first day mm -hmm. you and me a thriftie so go you can eat the look your bag and i fill up plate mm -hmm. we talk for hours and now it's about the sweet and the sour and how your family's doing okay leaving mm -hmm. getting a taxi sitting in the back seat tell the driver make the radio play and I'm singing like girl you know i want your love your love was handy for somebody like me coming now Mm-hmm. to Blindy and the Crew on the Morning Club on Radio Club FM 100.4. Enjoy it people. Mirëgjni ardhur në Clubin Mjesit 8 28 minuta. Un kam kënaqësinë që të mi presim këtu në studio bashkë me miqtë e mi, profesorin Edmond Tupja. Profesor Mirëngjes. Mirëngjes. Është kënaqësi që të kemi sërish me Snesh dhe ëm uh, flasim pak për librat me ty, do të flasim më shumë gjëra apo që puna jote e zakonshme e përkthimit edhe e botimit. Kemë dy libra për cilët si do ndalojm pak me me profesorin sot. Ylber Hane, ku profesorish në rolin e përkthyesit na sjell një libër nga Emanuel Pagano dhe pasar flasim pak për uh, fjalorin erotik frutash, lulesh dhe perimesh që uh, profesor Edmond Tupia ka botuar vetëm pak javë më parë, kështu që është i freskët ende. Me që vëtë vjallë për, për fruta Janë no, edhe bër, të ngrënshme të gjitha Si feshët më më përthet hot Hot <laughs> Tani, për Ylber Hane um, Emmanuel Pagano Ky është një liber frances, një roman mm. I cili të regon historin e, Një vajze, po them E cila lindi në trupin e një djali Edhe ka të bëj me një person transgjënor Një nga ato Çmë shumë janë keq kuptuar dhe më vështirë kanë pasur njerëzit për të kuptuar se çfarë është një transgjinor, çfarë për jeton, çfarë kërkon nga jeta dhe dhe ky libër head drit pikërisht më këto. Mm -hmm. Po është një libër ku ka dhimbje, ka shumë dhimbje sepse është është dikush që vuan. Ëh. Mm -hmm. Është dikush që vuan për arsye të orientimit të saj ë uh, seksual, por uh, për arsye të uh, identitetit të saj seksual. Ëh. Mm -hmm. uh, është dikush që në libër atësh një film kurisha djalë ëh mm -hmm. dhe kjo letë tonë kupton shumë gjëra. Pra vjen një moment që mbiemrat nga uh, Geneve uh, maskullore ka kalojnë femere, nga uh, i lodhur ka e lodhur. Mm -hmm. Dhe kjo ndiyet që në fillim. Mm -hmm. Ës dilema sa e madhe, sepse ajo i duhet i duhet asaj du të, të përballet me të hasni një qendrez sa individuale aq dhe ndërindividuale aq dhe sociale. Fillon që më veten e saj që nuk i pëlqen vetja që është maskull. ëh mm -hmm ndijet mirë dhe të tjerit të tërët e ke shquptojnë pastaj në familje sidomos i vllaj mm, që pengesh nuk e pranon dot se pranon dot ide. Më i vllaj. Pastaj vjen problemi i fundit që ajo e zgjidhte me vla, me vllani thotë vllajt është puna ime, mm. s'është puna jote. Dhe pastaj vjen problemi me opinionin publik. Dhe kjo është vina? problemi, s'është në një krainë malore me klimë të ashpër, në dëbor, në dimër, vap në ver dhe me mendësi le themi e, të vonuara provinciale provinciale mm. po teje provinciale mm -hmm. dhe këtu është problemi tashvajh haftës ta, ta marr për procedurën identitetin e saj të ri dhe orientimin e saj rridhim i shfemror apo jo dhe këtu ndo diçka që mund sum ta them mm. sepse do të merret desh por kjo është shoferë mikrobusi shkolla shkolla janë dy shkolla atje dhe kjo është shumë fëmijë fshatarë dhe fëmijët në shkollë këto dikur ka shkuar dhe ka shkuar ka qenë po po si djapa pa si pastaj është ka ndryshuar fare ka ndryshuar komplet si pamje se ka ndjekur mm -hmm. një trajtim hormonal pastaj një procedurë gjeologjike atje atje është bërë themër ajo ajo është një që që ju thua edhe që ngatrohen gjithmonë është është që natyra e gjërave ndryshon midis njerëzve që janë transgjinor dhe atyre që janë homoseksual. Po bëhet fjalë për një person që është gay dhe do që të jetojë atë orientim seksual, por bëhet fjalë për një person që qysh nga fëmiria e hershme, para mm -hmm. se të lindin ndjenja seksuale kër mm -hmm. bardh, si kur njeriu është aqoma seksualisht i bardh, ndjen sikur është në trupin e gabuar. Që thotë duhet të isha vajzë, po pse jam çun, apo ana sillta, ndonë mm -hmm. të disa tjerë që janë H1 vetëm si burra të të mbetur në trupin e e një vajze, edhe thon diçka është komplet gabim, diçka nuk ka shkuar siç duhet. Në një vend uh, obskurantist, le ta themi, pa pasur uh, frikë nga fjalët si Republika e Shamike Iranit, që po ndryshon pak tani, mm -hmm. por uh, ku këto devijime, çmangje, ato që janë sëmundje, dënohen jo vetëm me ligj, por edhe feja e atij mënyra e interpretimit të fesë dhe edhe atje kampanjë dokumentar të Tevesanckmond ku ishin një çift kështu. Ai ajo ndiej mashkull, ai ndiej femër. I rënë mm. bash, të tjerat mm -hmm. nuk ishin homoseksual, kështu që, që toleroheshin, po të gjithë i tallnin. Po. Oh. Dhe në këtë mes lexoj një fjali, dëgjova dhe lexova se është bërë dhe një reportazh në një revistë ose kështu, ku thot mallat, mallat, mallat, dinjitarat fetar ekstremist thon një fjali fantastike çuditërisht shpirti ka shkuar në trupin e gabuar e, e përmendeti topllacin <trailers> trupin e gabuar dhe është një metaforë po thot përmban vërtet madhe atë çdo bëhet jesa perendia e solli ose mbesimtar po jesa e solli e sol në atë gjendje të jota pranojmë një perendia ka gabuar ose do pranojmë që perendia toleron ka një mënyrë ka një mënyrë për, për të rregulluar rr sa e kujlibra ndoshta edhe perendish disputenca e javën apo se 7 miliard njerëz nuk është apo mund. Është bë, bë, bë e vështirë. Um, Kyliber më është dhënë ka fituar Çmimin Evropian të Letërsisë në vitin 2009 dhe Çmimin Telerama France Culture. Po alesoj kështu i Çmimit Lavinal të Pranverës së Lexuesve, i Çmimit Librarëve francezë dhe i Çmimit Marguerite Duras eh uh, vetëmit Rosin Pierre e të tjerë. Kështu mm. që është është vlerësuar Gozhan që nga viti 2009 e Mbrava dhe dhe vjen si pjesë e letërsisë europiane që merret dhe eksploron edhe këto çështje të individualizmit deri deri në këtë thellësi po themi uh, personale. Po. Nga hot shkojmë në super hot. Tani shkemi edhe ja, ja, <laughs> edhe super. Kjo kjo mua më duket një libër i freskët edhe edhe uh, i mbushur me ngjyra po një fjalor erotik frutash, lulesh dhe perimesh. Dhe nuk është fjalori i uti par. Erotik, jo, është dy një dytim këto gjini. Por po pikërisht pra. Ç'shtu drejt sa ç'rishaiu sfundra jam fillim se më merr mendja kë të proponuar për sa ko para se pa, pa, pa, të vish. Po sigurisht. Ç'r të ngasmonte. Uh, Ë, më ngasmoi 10 uh, koncepti si kamon për erotizmin. Ëh, mm -hmm. që është një koncept i lashtë, unë vetëm e kam bërtimin si shumë gjëra dhe ideja që Erosi, që si që si që që që që që të zhosh Bataj, filozofi i erotizmi, erotizmi, erosi, është pojimi, afirmimi i jetës deri mu në thelp të vdekjes. Pra, mm -hmm. Dualizmi në fransion. Të vdekjes është gjatë seksit, a? Eros, mm -hmm. thanatos. Mm -hmm. Këto dyja janë. Mm -hmm. Këtu është ljuhet jithë shka. Dhe uh, kam rënë para shumë vitesh në një për të gjoj një mision. Dhe për që një autor fransez, Henig, që fliste kështë butuar një liber histori e shkurëtër e vitheve. Oh. Dhe më duke interesant, dhe hyrë në internet, ma nësakosh, dhe shohë që kështë butuar një felor erotik, frutë është dhe vatesh. Aha. Por, erotik dhe letrar, mm -hmm. a që ka bërë? Ka ullumëtuar, shkrimet, sh... sh... sh... sh... qindra autorve ka marrë pjesët ku ka eros. Por, ka qëndruar tek letrarja, mm -hmm. vulgaritetin e ka shmangur, edhe të ka frumëzuar nga ky, Unë do të bëj domnie fjalor erotik. Por ajo që është e veçantë këtu është jo un luaj edhe me fjalët. Marfja marfjal që për një gërm ë dalin gjëra të tjera. Unë ledo një pjesë të vogël, jemi te gërma r. Pra është ndërtuar si një fjalor, ë gërma të ndryshme, kështu që r-ja afër fundit rush thot në fillim, por po lexoj një paragraf që ndjek fjalën rush. Cërotizmi i kësaj fjale është fort i njohur, këtë e dëshmon më së miri kuptimi i saj i tretë, por edhe në kuptimin e saj të mirëfillt mjafton mi që kokra e rrushit jetë pak gjatoshe, pak rëndikana se ajo është e bardhë e kuqe apo e zezë për të sill ndërmem thithkën e gjirit të femrës. Sidomos kur ajo është e tendosur, këtë imazh erotik e përforcon ideja e lëngut që mban kokra e rrushit, si dhe fakti që për ta shijuar këtë lëng duhet paraprakisht ta kafshosh lehtë kokrën dhe ta thithësh butësisht. Gjan athë, edhe proverbi, sheh rushi rushin dhe piqet mund të pësojë një shndrim erotik, nëse përfshijmë tek ai fjalën piëshk, në kuptimin e saj erotik. Shumë lart këtë fjalë. Si për shembull, sheh rushi rushin dhe piqet, sheh rushi piëshkën dhe shtriqet, pas dhe pastaj deperton e prishet. Kjo kjo është njëra prej tyre. Ëm. Um, edhe gjithashtu tek Gërmasë. Ktu jam në një në një uh, fajm atuti. Gjermanë thua se duhet të planuam ç'i kemi të bëjmë me një shkartisje marramendse, copash banane,sh, sa bëhet fjalë për një sallatë fruta, sallatë frutash pra. Duhet të planuam që kemi të bëjmë për uh, me një shkartisje marramendse, copash bananësh, pjeshkë, kajsi, mollësh e dardash. Te lloj portokall dhe mandarine, kokrash rushi, mani e luleshtrydhesh, midis bollëqut të cilave duart femërorë dhe mashkullore bëjnë zgjedhjet e tyre. Me interes veçant do të ishte një vëzhgim i imët, i ndjekur nga një analizë objektive i këtyre zgjedhjeve për të parë cili do të ishte raporti midis meshkujve që zgjedhin copa fruta që të kujtojnë disa pjesë të trupit femëror dhe femrave që zgjedhin copa fruta që të kujtojnë disa pjesë të trupit mashkullor. Si dhe e kundërta. Pastaj mund të kërkohet të dy palvët të shpjegojnë arsyet për zgjedhjet e bëra. Gjithashtu, sa për sfiduar asasin mund të lihesh, mund të lidheshin syt apo të ziheshin brimat e hundëve, si meshkujve ashtu edhe femrave për të parë rezultatin e zgjidhjeve të tyre pa ndikimin e shqisës së të parit dhe asaj të tëuhatorit. Falenderoj. <laughs> Shumë interesante si uh... oh, hap shtegu, i hapet shtegu dy kanatash, nëse shtegu mund të ket kanata, çaj erotizmi hap i shtegu dy kanatash, i hap, kanatas, kanata, uh, erotizim, hap kanatas, uh, i shtegu pra imagjinatës. Mm -hmm. Dhe këtu arrim nga imagjinata, domthon Kjo imaginanda që ndetë i rëmisht e humori Dhe kushtot humor dhe shtë të ndosje mm -hmm. Mm -hmm. Gjitha të flitë dhe për të ndosje Po, edhe shtë të ndosje është e mija Relaxis që shë struat në shtipe moderne sot Pa tjeder um, Po, po uh, uh, mendonë profesor se, se Gjua jonë Ndosha pak më shumë se ndoj një tjeder Po, them, i përdorën këto frutat e zarzavatet uh, Se ne si vend bëjshësor Gjithkosë, më thënë Se këto a rushi un nuk di një kam jetuar jashtë po jo ka aq shumë të bazuar ja, ja, ja. në domethënë në produkte se ne skemi kështu ok pak animalizëm për shemb këto ato pela që që përmenden ndonjëherë kështu si pela. apo edhe ndonjë hamshor po themi kështu apo pela po ha, tek kafshët po të kafshet, po tek frutat më pak tek frutat më pak dhe inse ka këng popullore ku uh, buzësi, cershi, mm, syri, si si ulli vetëm si Gajtan, pa, shtetër gjë. Faqet gurabie. Gjërat e ngra. Mariana, afër ndër. Vë. Dhe ë jemi popull erotik. Mhm. Mm Do të them nga më erotikët për të mos thënë më erotiku i i Evropës, <clears throat> sepse ka pas shtypje, dashëm ndërshekuj seksuale. Mhm. Mm sepse morali i rrept, fetar, pastaj morali rrept Tradicional, familjar, tisnor... Po po, po, po, po, një ndikim po, të ndikimin e theset të ficeve, më? Po, po, dhe. Por edhe morali rept i diktaturës, moralizmi, më dje, për te i moralit, banin që uh, në këtë pikë uh, kishte frenim të jasë zakoshën. Mi pakur, frenimi, një qofë se nuk shperthe në diku, këthet në eurozë. Shuhi sh shqiptarët, moskëtujë brezjeri se... Braziljetër ku jam dhe un, mm. fatkeq mirësisht, ëh mm. uh, nuk kemi për dashurin atko, bëj, edhe ishte më shijshme si ishte ndaluar. Po. A ne që zgjendin janë me neurozë atë. Po, atë po, ai që janë me neurozë, kështu që në këtë botë laj gjithas. <laughs> un dua t'ju falenderoj për kohën, është është mrekullisht që të, të kemi këtu. Miq dashur dy uh, libra i gjenin çdo uh, librari, ku ka gist Uh, profesor Edmond Tupja në njërin Ylber Hënë është për këtyjesi nga fringishtja i Emanuel Pagano Dhe libri i ti për mbledhje e, e fjalve erotike Që kanë dhe bëjnë me frutat, lullet dhe perimet Botimet pegi Botimet pegi Të duja në botimet pegi I të duja Falin dhe shumë profesor Faleminderit juve. Shkërisi që kemi këtu. Ëh, uh, edhe do të kthehemi mbas pak me muzikë tani në uh, Venotech. Sa kemi tani? A kemi Bruno Mars shumë mirë. After Fang vjen 8:41 uh, minuta. I'm so pretty I'm too hot Hot damn Call the police and the fireman I'm too hot Hot damn Make a dragon want to retire man I'm too hot Hot damn Say my name, you know who I am I'm too hot Hot damn And my band bought that money Break it down Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Girls hit you hallelujah Cause Uptown Funk gon' give it to ya Cause Uptown Funk gon' give it to ya set your hallelujah, Ooh. girl, set your hallelujah. Ooh. It's time to wake up, wake up and have a laugh With Blendi and the crew On the morning show On Club FM and Club TV Mirë më njësi <sighs> Mirë më njësi Mirë së këni ardurë në klubin e më njësi Në vale dhe Club FM në një shinti këndër Edhe në ekrani në klub të vos Mirë më njësi gjithë Mirë më njësi Mirë më njësi Mirë më njësi Mirë më njësi Mirë më njësi Mirë më njësi Gja ditës djeshtë me një artikul shumë interesant në uh, mm. The New York Times Në një Seri që që qëtë mm -hmm. Modern Love Dhe shurin kod moderne Tanë uh, Edhe është shkuajtur nga Helen Ellis E cila E ka që qëjtur uh, Ta bësh Martesen Magike dhe të pastor Mhm mm Në, në titulli është A do një divorc? Jo. Nuk dua divorc. Dua thjesht një tavolinë të pastër. Ehm, um, kjo vajzë tregon historinë e saj edhe tregon se si ka kaluar të uh, gjithë kohës kur ishte 23 vjeçare dhe jetonte në New York. Hmm. Problemi i madh që e lindte shtëpinë e saj rëmuj. Rëmuj gjithandaj. Por ze kam një talent të veçantë për shkak të i lë të gjithë dolllabët hapur. Si Hajdut, u kam hyrë në në shvintime. Ti lojëra në tavolin, unian personi thotë ajo që kur macja vildte në cemento elia të thaj se është më kollajta, heqesh kur është e thatë. Ëh, uh, sesa do heqesh kur është lagësht. Ëndër tregon se si një herë për shemb, ka bër 30 stacione me metro në New York me një picet higjienike të ngjitur në kuriz. kuriz. Sipas të tha, nuk e, e dinte. Jo, nuk e dinte. Mm -hmm. E kisha hedhur mbi krevantin, thoshë, ajo krevati im është si landfill, e kam rënysur me plera, gjëra <laughs> ndryshme. Në një moment caktuar, kishte hedhur edhe palton. Edhe midis dhe midis shpatullave ishte ngjitur kjo picet. E përdorur. Oh, me qira djala. A veroj që del e takon të dashurin në asaj kohe me atë picet. Po, i cili e përqafoi dhe ja hoqi pastaj Sa po dashit, po shega ngjitur pak. I. Ati duhet sigurisht të shkojnë në një nga ato showt burlesk oh, po në Fer. Okay. E ke përsyesh oh të them. Atë ajoje, po ky nuk është, ky nuk është burrimi i sotëm thotë ajo. Ja. Burimi i sotëm është një tjetër. I cili kur hyri për herë të parë në apartamentin tim pa që në divan kishte biskota. Edhe më pyeti, a nuk i shikon edhe ti? To biskota un pa i pash tash ajo dhe i hoqa. Edhe ai pranoi që tu ulet në divan sepse ai më ka pranuar kështu siç jam. Por një vit fillimi. Një vit mbas që u martuam, thotë ajo. Ai më thotë, jo? "A ka mundsi, thotë, taulinën e Bukut, ato ku ulemi për të ngrënë. A ka mundsi të sit, mos kët një mijë gjëra sipër? Sepse është gjë e parë që që shikoj kur vi nga puna. Ne kan të lutem, ne kam ne kësaj që të ndajemi, do që të ndajim. Do të ndajim. Po më kërkon për divorc, thotë, "Jo. Ti duan të, taulina, thotë, mos i vë gjithë gjëra mbi taulin." Ka qenë vështirës. Po mërtesën është e vështirë është të nërmai Se janë këto të shorapët, janë ripat që më basin Kur bësh me fëmi pasaj uh, Në nëdra gjitho shkelësh uh, Shken, uh, shken uh, bi rinotheron, bi girafa, shken bi... Ne kemi... Me e fundi që në ka silta një... Krim mëndafsh <laughs> oh, Në shpito e, kemi ka pesh, ka pesh mase, <laughs> kemi kërmin Dhe nga dje kemi një krim mëndafsh Po këtu ku e kini vendasur? Nuk e di as komo ku është deri, mos më thyes. Mund të kem fjetur unë me të. Po më do të kujdes babi se të dhesh shtype. Unë se oh. shija ku ishte, ishte më i vogël nga ç'u prisat 20 vjeçë një më malli, ishte i vogël. Që jë mund të ketë rëndë. Po, ehm, um, jani të artikule. Sabo Futa ka unë lexova rreth 30% dëjës, po ka është shumë interesant. Mhm. Mm shumë interesant mbi mënyrën se si duhet negocjosh. Po shiko. Kor muirat. E këto që rën, janë me të vërtet. Unë për shkak i kam unë jam vetër që në më yaxhiu numër 1 në botë. E pranoj. Unë i shkaktoi, po edhe i voj me dëm drejtën. Sa kurrë shtëpia e rregulluar e pastër, çdo që është, e nuk është puna vetëm e pastërs, e pastër pa i rregulli, çdo që është në vendin e vet. Ose e bukur është shtëpia i. Është mirë, nuk e di po. Ke një paqe me veten. Kur është rrohuaj nuk je shumë nervikosull. I jalla ka vërtet. Nuk, nuk qetësohesh dot. Po si bëjemi njerëz të gjaur, shumë zënë me punë, hym, dalim, ndishemi në frikë. Si bëjemi shumë rëmojaci, e ke fjalën. Shumë rëmojaci. <gri> Nuk e ke. Shumë rëmojaci. Çfarë do them? Si ti e bronda oltë ashtu, për më tepër la. La kanë ngjarë edhe, edhe fëmijët. <laughs> Pse ne ju vëmë ashtu, a? Është hall. Se njerëzit që kanë marrë të shvia jota ishte çdo gjë në vendin e vet apo kur vin mi sa ti. Ishte ishte vogël ather. Po normal, normal. Mir, mm -mm. kthehemi mbasfaq krimen e Mqjesit. Ishte Vogel Goza do të thosh. Se Goza e ka falën domoshta. Tanis e urrit Goza. Aurit Goza. Ja lëmë sci-fi. Na vris spija. Kthehemi mbaspak hështa. Klubi Femëchë Botizioni. Klubi i Mqjesit më shdashur me Blendin, me Jerin, Altinin dhe Oltën. Mirë ngjesh. Good morning. Mirë ngjesh. No one gets lonely find me something to believe. Come and I found me something to believe in Maybe I'm blind Mm Hold -hmm. on. Deliety and Tourism Academy sjell fundjava big në Radion Club Fem me David Geta Titanium I hear what you say Dangerous The world is mine. The world is mine. We're in this together. This one's for you. Fundjava Brian, këtu të shtuam të dëgjel me hitet më të mira të David Geta në Radio Club e Fen, mundsuar nga Hospitality and Tourism Academy. This one's for you. I'm in your heart of. I'm in your heart of waterfall Oh, I'm in the jungle now You've been seeking, I've been hiding out, cause your love scares me so deep down You may find me cause my heart beats loud So loud, it beats fast, in the places where you touched me last I can feel the burn, I scan it out keeping me up Më gjësi, oh, oh. mirë se gëni ardhur në Klab FM në 14 Edhe në Ekroni, në Klab të Vosë Mirë më gjësi Mirë më gjësë jeri Mirë më gjësë Blendit Mirë më gjësë Tinit Mirë më gjësë jeri Mirë më gjësë olëta Mirë më gjësi, mirë më gjësit gjitha Po shikojnë që <hum> <hum> Kontroli lartë i shtetit në buletinit në auditimeve për 4 muajt e part të vitit ka raportuar së administrante publike Ka shkaktuar këtë vitë mm. vedëm rrëth 170 milion euro dëme ndaj budgjetit dhe mm. qytetarve. Oh. Si pas uh, tyre... E shë epsifikuar se është administratë kështë shështë. <laughs> nuk në tro, tromi ma ta. Ma administratën? Pa. Jo, ja, nuk në tromi me ta. Sigur ishë nështë e, e pa politizuar. <laughs> Inspektorat e kontrolit shtetit le mërojnë se pjesat dërmu e se kësaj shifre për 170 milion euro shpra... 150 Shum. milion nga këto në 170 janë shkaktuar si dëm nga agjencia kombëtare burimeve natyrore AKBN-ja siç quhet. Mm -hmm. Do të thonë, nuk e di se sa miliard lekë, por to ka qysh milion euro duket si milion. Këto janë miliard lekë. Ja, miliardan lek, po 150 milion euro. Mos i hyre uh, lokali. Ëh, fot kontrol dollaristë. Tani um, AKBN-ja është në përgjegjëse për mineralet, për naftën, për mm -hmm. gjithë burimet natyrore të vendit. A se sikto mund të shfrytëzohen nga privatitë. Rendëjse një privatësh i interesuar që të marrë një minierë, ta shpojë, të, të nxjerrë mineralë, çati etj. duhet shkojë tek AKBN-ja. Pam. Edhe të paguaj. Në mënyrë që të marrim zotrimaton, paguaj atë që i takon që të paguai ose të paguai në mënyrë, mënyrë tjetër. Po. E u bëon si kafe dhe dhe pasaj ta shfrytëzojmë pasurinën e shqiptarëve. Si tu doj kokra e shefit. Me kafe dhe gjiz. Në këtë mënyrë zyrtarët e AKBN-s kthehen në miliarder dhe pasaj bëjn gjerëa e rëpëton? kanë zërëa e tjerë e tjerë e tjerë kështu um, nejse këta e në gjerët voglë e në 150 milion në euro në e si qëtë thotaj në dëmën ndërkoj që unë e mbajmë mund që në 150 milion në euro ishte kursimi malë që do të bënim ne në energjin elektrike nga e gjith reforma në energji që bëri partija socialiste bashme lësë e inë kërër dhe më pushtethe e mbajmë mund të të reformën mm. Në energi që gjitë do paguanin dhe burgje do të ashtu dhe në fund po, o, o, fara u kursyjen, sa thanë? 150 po, o, një njështë milion në duke? 50 milion. Ka i qëta u më më këtu? Ishe po? një thrime. E qërdiqme? Po kjo është, kjo është sa rapërtojtë pra. 13 zyrtare janë kalzuar penalisht, Un do vetëm një gjë për shume, dëgjoj që, që kontrolli i lartë i shtetit, këtë këtë historinë me kontrollin e lartë të shtetit kam kam vite që i dëgjoj. Çoj kaç për ashtu, kaç për ashtu, asnjëherë nuk do. Absolutisht asnjëherë nuk do, më thudit se kaç. Vazhdojnë nuserojnë të gjithë. On kjo e zaurohet në top channel, domethënë, të nëse del në lajm, me kaç ishte gjëja, doli, doli, doli nga ato. No, jo, nuk -okay, e mbaroi. Kalon. Mundu, kanë se ti të tra. Igu gap. A ka bënë jashtësenë drejt? Është punë dosie, të bëni dosjen prokurori, okay, kaç. E kanë po. Uzgjith Uzgjith Êshtë i puna në këture vrasjeve të bëjshme që ndodin kështu Takë del njëri me silenciator, talër tjetin shakullat e mund me sheshit Kalojnë tre vjetë, askush nuk t'ja zhja Ishtë një ishtë drejtor policie këtu, të klasja jonë që ubra mm -hmm. Pa kompar mm -hmm. Së kemi broba Njërë një... një që ertëm në botën e që bjërë oh, <laughs> Asim që nuk me ndësh Një ku, kaloj Këtejmë bës fa këlujnë e mqesit Gwen Stefani këndon misery. 99 go? I got so used to be around you boy I'm trying not to care about where you go I'm doing my best to be sensible I'm trying not to care but you like drugs you look at me I'm so weak Do you talk to me you like drugs you like drugs to me say Mirëmëngjes. Ora është 9:12 minuta. Jemi në klubin e mëngjesit në Club e Fame 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Kthesa well, sapo dëgjuam si, si, si. këngën e ditës. Faleminderit uh, Jerry. Duke qenë që Florida është fituese 3-01, mbaron numri fiton 2 bileta për në Cineplex. Atëre Florida ka fituar për këngën e ditës, e gjithashtu do mm -hmm. të japim edhe fituesin e anagramës Salta. Është po. quhet Gladys dhe ka thënë naturalizëm. Bravo. Naturalizëm Gladys. 099 t'im baro nëmri dhe fiton një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë. Gled dis, naturalism, që është një mënyrë tjetër për të thënë mërë një, mo. Qërë? është një mënyrë tjetër për të thënë mërë një, mo. Abo ja? Pia. Sa që vaj nëndryshë naturalism? Në nëma. Në disë. Në disë. A, oke, pa. Pra ta kësha pja, mos më të gjënë. Më më qënë si që të gj Ores dhe një 93 minuta, mi shtashur nejmë, duke parën bi lajmet gjera që ndodhin e tjerë, e tjerë, e tjerë <tër> Shumë bërsaleta në këta fushat elektorale Shumë batuta, shumë loqe, do që u eshin loqe nga mëndryshmet Gafa o, Gafa, po duash Po këto janë qëfar media është duke raportuar Më jetë që ti që media nuk interesuat më shumë për programet, për planet, për... Ose ti mbaj për gjegjes për shumbullë uh politikanët për gjërat që kanë thënë, që kanë premtuar, që s'i kanë mbajtur, për gënjeshtrat, për premtimet etj, etj, etj, po jo. Media është vënë tërë në në funksion mm, si një shapk që mezi pret një këmbë të futet brenda e të angasit deri në 25 qershor e cnlale. Me gisht me gisht plako. Ma, është një shapk tank. Quhet media portal. Portal më fut gishtin thotë ajo. Mëdis pasaj edhe më ngjit pasaj deri në në pluhur në Putu ku të duash në mua? Në lutë, në kanalë, në zhurë Në degenerim Nuk kam parë kështë Gjithë shka është Në funksion të Fushatës Në funksion të Nëse o ka ardhur njërëzën majtë hundës Në Shqipëri Këta janë personajët Të gjithë këta personajët Në majë të hundës, na e kanë shpifur jetën. Duke dalë duke thënë gjepura, mashtrime, janë njerëz të korruptuar, janë njerëz që jetojnë shumë më mirë se sa shqiptari mesatar, për shkak se mbi djersën e gjakun e shqiptarit mesatar kanë ndërtuar jetën e tyre, shtëpi, vilat, luksin. Të gjitha janë bërë mbi djersën, mbi taksat, mbi vjedhjet, mbi korrupsionin dhe janë këta njerëz që prej 27 vjetëve Flancin, epollasin, ulrasin, gërthasin në televizor, në parlament, në komisione parlamentare, në studio televizive janë mashtrues profesionistë, janë të dégjeneruar nga ana morale, janë të gatshëm të lpinë çdo gjë, ta pështynë, ta lpinë prapë edhe brenda emisionit, edhe po bëj gjua pak më plur. Po ma. ne marr. Mund ta kaprdin edhe atë mm -hmm. se janë msuar. Sheha Kakas nuk është as e keqe mbasi. Çfarë kam? Po mësove Holta, nuk e do më përsërit. Dhe dhe dhe jo, por këtë duhet të them. Dhe nëse njeriu ka ardhur majte hundës me kta, sepse ka shumë kohë shpenzohet mitan në lajmën në... gjatë këtyre 4 viteve. Tani në këto 20 pak ditë të sa kanë mbetur, 19 ditët e fundit para si jenë ve. Kjo doza e kësaj vjen dhe bëhet over dozë e saj. Ta fusin me shiringa tani. Këta fytyra të shumtuara, këta zërat acarues. Se skemi këto tani. Kta më shtruan. Kta fllisira, kta plera. Realisht që na na u shërrnë në shoa me zor. Po vjen vetëm keq, sepse janë gjithë këto të media janë duke duke lypur në një lek. E kanë vënë veten në vën shitje, janë kandi hapur tani. T'kapin sa 100 euro të kapin. Bëjnë në një lek. Që të bëjnë, i bëjnë në një lek. Bërë qafës. Po. Po punë mëme pastaj për misionin e vërtetëse marrdhënien me publikun profesionin e ku gazetarit, ku tiun se çfarë, gjithëherë jemi jetojm thonë ai vetë triumtot merre. Ka lekë kjo punë, lekë tiki. Ka një çë përshëmund që këtu vihet rres sikur ai që është gazetari i suksesshëm është ai që ka kapucet në shtrenjtë. Nëse del me kapuc 2000 euro televizor përshëmund, thuaj gazetari i suksesshëm. Nëse ndron ku tiun shamit në xhepe e xhaketa, edhe këto jinglat e minglat edhe vetëm vësht nuk kanë vënë gazetaret e pasur se suajon tradita po Për po to alejonte do t'i vinin ndato, tha bot floriri kështu apo diamanti, për treguar luksin. Edhe ka, gazetarët e rinj shikojnë gat vjetë dhe thon, "Ok, kjo është. Ky është gazetari mirë. Ky që vishët me luks, ky që jeton këtu në botë paralele, domethënë, nuk përzihet me shqiptarët e zakonshëm. Kjo do të jetë ideali. Trugam shumë vet besim është. Ëh. Ai. Unë dhe shoqën. Them as ban kënum jetësit, do të kemi një këngë nga Spoon miq dashur. Quando vimo tadi é 9:17 minutos. Get us next to you. Get us next to me. Get the stars at your eyes on my things and me. Appeto solo ora. It's just that I've been down so long I got it to give me my way next to you can't just sit next to me all oh. I wanna up to Memphis alone cuz you do it for me I wanna know you what all the kicks from the sticks and all the kicks in the sad concentrate on you all the king's gonna mistake all the hits we ate all the stitches we got all our brains is so could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 E gjove, e bëra gjithë me goj Mirëm qësit gjithve Misë të gëni ardëm në klap e family një qitë bi kathër Edhe në kronin e klap të vëzë si shjerin a thot në basorës në nëntë Hello Mirëm Gjez Home Si u këdejtë Nënte 24 minuta në këto me nënte mishdashur E ti qëmë të? Qa ishte ajo? Shrya e jirit Si ishte? Njëherë fletë radio allta Njëherë Fletë radio... Nihers for Oh, një I think on the jet back there. Dgjova këtë thingming te sa është. Yet. Misterioz, a? Wow. Zonja Lesotrin. Sfida është për ju. <laughs> Në numrin 06 dhe në 2722 duhet dhe nga këtheni për gjizhjën e sakt qëfarë po t'i gjojmë në këtë klip pa t'i dhe njeri 0667222 mm. është një tingull i cili është regjistruar në natur është tu siq doa them kur them në natur doa them në gjendje naturale Tam. siqë ndodhë është i pa manipuluar nga efektet audio apo këtunë se qfar është siqë do, do të digjonit nëse do të kështë qënë atje me veshë tuaj mm. të idea është qfar po digjon qfar po digjon 069 20 70 22 069 20 70 22 Qfar mm -hmm. po dë gjojmë në këtë klip Këtë dërgjithi është për klipin tim mm -hmm. Bravo Shumë i vështira Mmh -hmm. Klemë mbaspak. Ej, durata e parë do të jetë 1 orë nga Mish Tan tek Primi Motions, po duhet a gjeni çfarë dëgjojmë në atë klip. Dërgojini mbrafshën në 069207022, i kërkoj Moltos me mirë sjellje që të kontrollojë mesazhet. Patjetër. Faleminderit. Faleminderit. Klemë mbaspak tani, Mish Dashor, hear me now. If you get to hear me now. show you shoulder when you you roll out the things are in ease so just believe in now if you don't keep it cool now you never make it out how the lights will guide the way If you get to hear me now all the fears are fading away If you get to hear me now to give me na Yes. Mirë më gjesë Mirë më gjesë, plendje um, Tani mm. Për ta seruar të tani qa është kjo? Në seruar pakiri Në trego pakiri <laughs> Asë të më këtë dje Tani kjusht një klip i ri është pam Kli për policinë e shtetit Ok Se e kam tu e kam Pra, pra është që në dothë? Që në dothë në gjarë? është një tjallë që në këtë makinëm në shpesit dhe raman që i delë për para? Pam Apo e ndalonë policia? E ndalonë Nisaga, okay, se ke mi tani, nisaga. Okej, dakor. Po pastaj shikojon çot në fund. Po pun, po, e vendos zoti Rama. Iku me kuçë ky. Ah! Ka foto me kuçë. Çega me me golf elektrik Altino. Siç e doti. Në ato të fundit. Në ato që solli Porsche Albania më duhet. To golfat elektrik. Dua të unë një të till. Si kryeministri. Kënd fakti spot i më i ri në fushat. Në Portugali ngfalt më vonë, se kam edhe pak më nxitim. Nëse mund është ta në bjullë është një kifët. E gjohë, o zë të rirë. Lëja të gjobënë, për mësë shkryjë kotë. Se dhe pa gush nga gjepit është, s'ka <laughs> lezërë. <laughs> me ka thunë që pas këti. Gush shefin të të të të të të të të mështë të mështë të mështë të mështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A një nga Lumi Vlorës Më falë gjobën sot se... Këtë mos më dëko Eto gjoba bëjmë shkolla, bëjmë svitale, topshe, shebër... Pashdoj? Oke, okay, oke, okay. ke drejtë në panjë, ke drejtë No? Ja, këthe odo me në të një dokumentët Fale bërë e në buzurive Më beret të falë për, për këshurin dhe Igu... Të falë a <laughs> djetë një lekështë Ta Do me dhe, dhe eh, Rama është bërë pak si Shafti, eh, si uh, Shaft mm. Po, Shafti i fundit i luajtur nga Samuel L. Jackson Ka më shqipënë, se edhe Kjero Sliko dhe gjithë kjo është <laughs> më e plota i, I pari kishtë të sa flokë po, uh, po, ma të zë që kishtë edhe kjo që unë i dhe në nuk ishte si a falë të gjobën no? Jo, unë të a falë ati a ishe për të rravë Ja në taku me kushurin dhe mitha në nga Lumi Vlo për... E tjerë, e tjerë Po, e shqipënë uh, Vedëm një gjësë më përqenë muat e kjo Familië që e ka ndashër të abinë Ramën si super hero kështu Mos rëtu osu të jeri se të dukesh um, Po jo, ajo që së më përqenë në shkion që Kur Ramën thonë që shikothot se këto gjoba Bënë shkolla, këpshte, këpshte, e kështu Jara është kjo këpër këpër këpër këpër këpër këpër këpër këpër këpër këpër këpër këpër këpër këp Okë, okay, do të dalë shobra Komshëçerdha, katër. Jo, krijojnë përshtytje sikur sikur spitalet Komshëçerdhet bën me gjobatona. I i paguajn uh, ata që shkelin që shkelin trafikut. Në një farë mënyrë të nxit, plak, kalojmë me të kuqje, bëhet për fëmit. E kemi përsyesh, bëhet për kofshët. A të vës, do të ska të mirë, sot për gjashtë çerte. Se vënë një litë të drejtë për drejtë, kjo kjo kryen spitalet, de, de dogana, kalojmë me të kuqje tëlla para. Po. Po. Në vend të rrë. të roq në rrugën e quçës sot. Po nisemi me 6 makina ne mund mund bëjmë një shkollë, një spital. Po do duan. Plejca ca... shinga. <laughs> vetëm për një ditë. Imagjino pastaj po. në disa ditë se ç'mund të bëjmë. Po, po një ditë bëjmë ca kopshte, një ditë ca çerdhe, pastaj ca spital edhe kështu. Na duhet edhe ulta që të xhiroj gomën. Për gjithë që të kjenit pajisura mirë Dhe me kompjuterëa me gjërë Direkt Luta Esin që në bilimidin e shpecist Në njërë që Shqipërija të përparojë Këtë më shumë arsim, më shumë spitale Më shumë shkolla Po duhet që të shkelim sa më shumë trafikun Në më njërë që të gjithë me të kuqësa Për gjithë me të kuqësa Për gjithë me të kuqësa Yeah, it's pretty clear. I ain't no size too, but I can shake it, shake it like I'm supposed to do. Cause I got that boom, boom that all the boys chase and all the right junk and all the right places. I see the magazine working out.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 Mëngjes. Mëngjes. Mirë, mirë se keni ardhur në klubin e mëmjesit. Ëh, atyre që na shkruajnë nga, nga makina, ndërsa janë duke udhëtuar drejt pushimeve të tyre në plazhet apo një jetëjon, ju, ju përshëndesim. Ju themi faleminderit që ju a lexuam mesazhin. Kënaqësi që na di. Po, edhe ne kënaqësi që jemi këtu në makinën tuaj. E paskëni shumë të mirë. Një Komoda. Despacito për udhëtarët. Duan Despacito? <laughs> Jo më t'i përshëndesë më tërsh Despacito Më nga dalë pra Oke, mirë Shikohet një faktë interesant A ti një mëre por osinë pësë Pa mërë Nësë më shifë shtrejnë <tër> Shteti Kalifornisë në shtetet bashkuar dhe Amerikës është shteti më i dendur për nga ana e populsis mm -hmm. Vendimir Kalifornia në bregun pajsor ande matan Super gjë, është moti that Si mezzeu, gjashen, me zheu Në me zheu në shumë madhje Ka pasur njërës nga Kalifornia e Jugull Kër vini në Shqipëri thoshin Wow, është wow, është si atje është si atje të mm. në Ndjetë në gjashë Po gjithës si Ka 130.000 Vetë në Burg Në A? Kaliforni Popsa? Në gjithë shtetin Që janë në Burgosur oh, Për vebra okay. të dryshme penale Vjedhje, vrasje Këtë në të shqip okay. Pra përbullat e Burgut Dhe prej vitit 2005 mm. Kostot E të mbajturit njërës dhe në Burg Riten, e riten, e riten Përshkak se janë të larta rogat dhe përfitimet financiare të atyre që punojnë në burgje mm -hmm. Përshkak dhërshishtive, rezicjeve tjera e tjera, tjera. E gjithan shtu edhe kostot mjekësore uh, që kanë të burgosur Për nej se idea që tani i traktujnë shumë mirë Edhe këtë tretimi ke... nuk e mërë të mërë të Me të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Çe burgjet e Kalifornisë nuk janë në ato burgjet e Norvegjisë, as e Danimarkës që kemi parë ne për këto me PlayStation-a e me këso gjëra. Mm -hmm. Megjithatë, kostot janë shumë të larta. E dini se sa? Jo. Duhet të jap një shans tjetër. Na yjet. Për një person. Sh dështoj gjithmonë, është kështu. Edhe për për një, një person në vit. Sa mendon se janë kostot për një person të mbajtur në burg person. Kaliforni? Për një vit burg? 12000 euro. 12000 euro. Okej, okay, eri më lart. Olta. Çfarë thotë? <laughs> Uh, le të themi. Dhe bëjmë dollar, thonë. Ah, 100,000 dollar. 100,000 dollar, më po. Për, për, për një person. Për një person miri. Atëherë biyet jet 50,000 dollar. Është 75,560 dollar. Uh, Ma afrikë vajtur veç. <laughs> wow. Pra, çdo person i mbajtur në burg për një vit i kushton shtetit Kalifornis eksaktësisht 75,560 dollar. Sorry. Po, çfarë është... me çfarë i ushqejnë të burgosurit atje? E pra, Nuk është se ju shihin me kushtet se çfarë, po po them pra që kostot rriten sepse janë për shembull ka burgje që janë private. Se ka një nga gjërat e tjera që janë plag në Amerikashqyr, concesionarët e concesionet që tregojmë ne me këto, privatët bëjnë mega burgje, super burgje. Edhe thon, s'keni ju kuti mbani, nuk i mbani do si shtet, ju anpajm nen. Edhe i vënë faturë ato ai un do a kaç për të burgosur, t'o ta mbaj. Do ta mbaj, ta mbaj un. Daktort, edhe kjo pastaj kjo industria burgjeve kanë lobistat e vet ata dhe çfarë kërkojnë? Kërkojnë dënime më të gjata. Deri më natash pra. Pse? Sepse duan semen, të fuzojnë njerëzit në burg, sepse për ta janë. Ai jan mm -hmm. jan, jan po po, shumë mirë. Jan kontra ato, janë janë Xerox. Po. <coughs> është ironike sepse për të shkuar një vit në universitetin më të mirë amerikan, mm -hmm. në Harvard, nuk kushton 75000 dollar. Pse? Mopak. Shumë më pak. Shumë më pak. Kostot e një e një viti në Harvard me dhomën, me ushqimin, Me dë gjitha leksionet e paguar Pra edhe shkolla edhe ndenja, gjitha, gjitha Nuk arrin 70.000 dolarët Po të dhe lek të qetit për nga Po Dhe të tjesht të edhe shumë lek Dhe mbeten shumë lek per... mm -hmm. për pizza për qatë duasht ti Kinema e gjëra Pra party për Pra Të marrë të shkollosh një njeri në Harvard Kushton më pak Kushton më pak se të marrë një njeri dhe të ambasht të mbjullur në Burg Në Kaliforni Tjesht po Tjesht si mendim Kax Kamën jo e i baim më ndryshe më më lirë. Më lirë, po, më lirë sigurisht. Pasulë, qorash, ushqime. Le <laughs> ta dëgjoj. Le ta, po këtu i ushqen <laughs> po, so, pra, po. <laughs> mm. so, në familja. Po. Të çojnë pra, byrek, drog, gjërajt. How do you do on oraki? <laughs> <laughs> gjithat, gjithat po. Në në, në Amerik nuk lejohet që familja të ushqim në burg. Kështu që, që është shteti që e merr përsipër edhe ngopjen e njerëzave këtu. Po shumë gabin, po shumë gabin bën. Ti bën mamaja këtu. Shumë gabin. Okej. Le të dgjojmë një herë tingullin misterioz, më tregoseni çfarë na thon për këtë? Është shumë misterioz. Më kanë thënë dallg deti. Jo, patika, z patika, një balen. Jo. Ju jua me makinë që kalon me shpejtësi. Jo. Shkarkim zavorri. Ëh. Mm -mm. Val detit në Breg me guralej. Jo zotrinj, e di, ngjashja jo. Interesante, po dotë dëgjoni me paguralec për lëvizin. Se kuralecët kur të riqet dalga më. Një zhurmë që dëgjojnë tani në ver. Gjinkavat. Gjinkavat. Do thoya un. Gjinkavat të ferrit. Jo,olta. Nuk janë gjinkavat. Jo, nuk e kanë gjetur. Okej. Dërkohë, për të censuruar Altinin, un zbulova pa dashje. Çfiala, jo, nuk e kanë gjetur çfiala, që ai t'i ka censuruar fillon me m. Kujdes. Ai t'i tha, "Po." Un mendova, ti jam i ndershëm me ju, mendova se fjala ishte mbretëresh. Mm -mm, pra, ja. femra, mbretëresh, mendova si si Luanesha mbretëresh apo kështu, sepse Altini thanë që është një tipar i njeriu, që ja kanë veshur Luani dhe thashun, "Ok, njeriu bën mbretër e mbretësha", ndoshta në këtë mënyrë, siç e quajnë në Luani mbret Luani, shikoj nuk e di që ka monarkira e gjëra kështu po. Etj. Më pas është femra e madhe, një gjūetares zonja. Por ajo se çka ka diçka ndryshe. Femra e jo, madhe mbretëresh. Një gjyhtarë e zonja, por jo. Jan gabuar. Mendje e jo, madhe. Më, jo, mmm. Jo, Mam, çe pa sakt. Mbretëresh, sigurisht. Femra e madhe e kopes. Jo. Ja. Ja. Dhe mistike. Jo, zotri no. nuk është mistike. Kthejmë as pak në, në këngëm gjesit. Tani muzikë nga Puerto Rico, mi's danceur. Grej për drejt nga ishujt Karajive. Diwai. Diwai. Oh. oh. Oh no. oh no Oh no Oh oh oh oh oh Temas back ¿O sea? ¿Sabes que ya llevo un rato mirándote? Tengo que bailar contigo hoy. Diguá, vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh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 Sí tapacito, sabe sabecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabe y ese es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Si Oye, no, yo de espacito, quiero respirar tu pecho despacito. Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás Përto riko, hasta që las olas griten nai bendito, para që mis ello se quede contigo. Përto riko, pasito a pasito, suave suavecito, nos më më pegando poquito a poquito. që nësë a mi boca, tus lugares favoritos, favoritos, favoritos. Favorito? Pasito a pasito, suave suavecito, nos më më pegando poquito a poquito. që nësë a mi boca, In, I didn't know what I'd see, but stepping through the door, the clothes were on the floor, was something like a bad dream. I didn't just think, before I could think, I didn't know what happened. All I know is this, how could he commit a crime against our passion? Oh! Yes. <laughs> wow. Falem time, mbaroi emisioni? Oh, stop. Si mbaron emisioni kështu? Po oh, si te lejohet, ti nuk mbaron kështu. Ç's ka problem? Emisioni shtyhet di... deri në 11:00. Allëra, emisioni sh... jo, jo, nuk shtyhet emisioni, po po them një kukosh shumë spec. I them e orgesës, na fali Orson. Kur m'ngon ti mezi shtyhet emisioni, Olta po kurriheti këtu mbaron më një herë, <laughs> oh, nuk e di s'ka. Faleminderit. S'më ndon. Dgjoni. Ç'ket ti sh... Shketi, Olta? Dotë joni edhe një herë këtë thingullin mysterious, mish dashur këy, si të gjithë tjerët. Ësht thingulli që do t'ju luajë mend. Çfarë po dgjojmë? 066792070222 0692070222 Të merrësisht e vërtet. Është mm. skuqë jo. më thon? Jo. Skusha. Jo. Skuqe. Jo. Është skuqe si skuqja e vezës. Jo. Është flokësh. Jo. Ëm tren me avull. Mm, mm. Jo. Zhurma e trenit në fushë. No. Fush. <laughs> mm. Jo. Mba fare zjarrit në fushë. Është thjesht një sharr kaç. Jo. Na i 0-6-9-20-7-2-2 0-6-9-20-7-2-2 Po frëm një komardar mm -mm. Jo Avoli Hekorit është makin betonire Jo, jo. Tjetër qatën <laughs> Nuk kam tjetër Ndërkot tjetin mbaj Mbaj madhështore, baj madhështore. Ja, nuk është madhështore. Madhështore. I ka ngatruar ti blendin faktin e mirë, si. Mirë pra, që thash, është me m. Pra, ai mendova se. Unë thjesht më m'i dashur, por nuk është madhështore, nuk un mendova mbretëresh. Dgjoni edhe një herë. Më pas është febra e madhe. Një gjutare zonja. Por ajo se çka diçka ndryshe. Ajo futet mnyan. Okej. Maimuna. Un mendova se do e gjeni sepse e thot në një farë mënyre. Hm. Kaç? Le po të thjeshtëm do insej. Kalojmë për se kta... nesër, gjithsesi. Sepse kta kujtojnë gjithë që fillon direkt këtu. Ishin në uh, ishin në Llac Tirane, mm. duke po ikur për Kosovë. Po. Po këtu gjithë Tangërliksa, e kam përsëritur se janë Laca Tirane, domethënë. Po, këtu nga emri. Shironin anënda dhe kishin rëp Kosovar. <coughs> po e kishin filluar që këtu po <coughs> um, do. Sa mirë po kthehesh shoqja. E nesër, ehm, kalojnë edhe doganën ande, tuhet shpejt drejt Prishtinës kur tak takin me loj polic. Kosovara, të jetë e vjen. Në lënë këj, hapë kraun, edhe në momentin që është duke ullur gjamin, politi ka një kësho fletore, në dorë, mm. sa ullë gjamin, ja, fut një ta! Së ratë, të riajë i dhine. E duke, si që i dhe me, tha? Se, e tha, këtu në Kosovë, tha, kur hapen dritarë, e tha, duke ta kesh atë e licenësën gati. I tha. Ma kështë atë ndirekt. I tha ki. A dhe këtë të përkuar atë, okej, okay, anëzori ato licenësat e kështë u qërash Su në dhjemë, pasaj dolin nga anë e pasajjerit E mm -hmm. i radhe ati gjamin që <tër> E dhe pasajjeri ullë atë, ta! E plasëm të të të të O me ti dhe, pse gjyte? Tha, plëcova dëshirën e jetës Në dhe Iko A thukë, që të me thonë kjo? Po pasaj di, unë thasë e jeni një dhe lasë atë i ronë, pa Kalonja në 100 metra më dhut e ti <laughs> të i kishe <laughs> thonë këti shokët jetë Më kishe gjuit mu a i a sho që a i kishe bërë Ha, që të bërës të shi Ikëm ne Ikëm Orgesa është duke ardhër mishdashur Music Box është programi rrëdhës në Radiom KBFM Derin me zdiq Me të Be Yourself nga Audioslave nga për tjelë sot Ti të mbarë për se cilin prejush, Kalu, për jush Ka lëfë që të bërë